Vi ska ta oss en titt i dagens tidning, på självaste kultursidan i Dagens Nyheter. står det följande rubrik, kunskapen om växter på väg tillbaka. Det är en samling örtaböcker som är recenserade. Vi har med, av den anledningen kallat hit Örtgubben, Torbjörn Lindemann. Välkommen hit. Idag, dag då idag. Ja. Hur står det till? Jo tack, med mig är det alltid bra Örtgubbar ska må bra ja Ä, Örtgubbar mår alltid bra ja. Det är Ötgubbar och örtgubbar gör mår bra Och hur ja. gör man att för att de må sådär bra? Ja man får äta olika ötter Alltid ska man ha ötterna till hand Man måste studera växternas rike mm. Ja från morötter och, eh, och neråt Och uppåt också för den delen Äpplen och sådant ja Ja, är det något han vill veta? i han ja, ja, jag... om någon eh, okom eller någonting så kan han kanske rekommendera någon. Det är svårt att hitta örten nu för vintern, men, men det är klart man kan ju torka dem och samla dem i små borkar. Det gör ja. jag. Mm. Mm, ja, jag, vill, jag, vill, var... jag vill rika foten lite här häromdagen. Vad ja. ska jag göra då då. Ja, då? ska du gå till en doktor. <laughs> ja, det var det jag tänkte. <laughs> ja, jag tänker på ja. det. Så, så lägger han på några no, no, no, no, no, no, kronor där, eller no, no, någonting där på notan. eller på foten, eh, på, eh, på foten, ja. Ja, ja. Men, det, men det är många Fotnoten, som... Fotnoten, ja! <laughs> ja. Mm, mamma, det. Men det är många som kommer till dig också När oh, de har ja. sina när, när de har sina krämpor så kommer ja. det till mig ja. Till exempel, jag har ju mina små huskuror Huvudvärk till exempel mm. Då brukar jag bota på följande sätt Att man samlar in små örter som heter persilja Om ni känner till ja. dem Ja, ja, ja, ja de samlar man in hitta. Man samlar in dem här försiktigt Så det inte görs sönder mm. Utan man bara kniper av dem mm. Och sen så tar man lite granna av en liten växt som heter Jungfru Marie Badnes, som ni känner till. Ja, det är en liten... Och så samlar man det, och sen så tar man en ört som heter... som heter... Kål, Ja. Och så mosar man det lite man tar bara lite grann och så hackar man det lite, lite, lite fint Så man får så mycket som ryms på, på, en, på en knivs ut mm. Sen lägger man det uppe på en albil och så tar man det ja. Ja. Det är jättebra. Ja. Ja, ja, det är det, det är jättebra. Och man tar det utan albil. Ja, det ska man inte göra, man måste göra de rätta blandningarna ja. Kolrut är också väldigt bra mot sömnlöshet ja. det är väldigt bra mot sömnlöshet då, så så får jag, ber jag patienten att, att äm, sitta på en stol. Så. Ja. så tar jag kolruten så går jag bakom och klipper till. Ytor, ja. Så sover han alltså som en stock. Ja. Ja, det, det är väldigt gott ja, också. Ja. ja, det är väldigt bra på många sätt. Ja, sen har vi ju andra saker. Vi har ju hicka till exempel. Det är väldigt bra. Då har jag... Ja, jo, då har jag det, är också, jo det, det är bra att bota på så, ja, så sätt att man tar... Då tar man vanligt vit kol och kokar och äter... Ja. 10 liter eh, kålsoppa Oj. och så 2 liter eh, linolja. Sen vågar man mig inte hicka på flera dagar. Den saken är klar. Det, det är väldigt bra det där. Ja. En hästkur. En hästkur ja, det är väldigt bra. Man måste kunna man måste veta de olika örtornas uh, inverkan på på, på, uh, på uh, Och det vet du. Uh, ja, ja, jag känner till allting och det växer och, det växer och uh, Jag hade besök igår utav tre gubbar, det kom tre gamla gubbar. Först kom en uråldrig, han var han var 89 år gammal. Han kom mm. in och han hade eller, tre gubbar 189, 189 och 191. Ja. Den första gubben som var 89, han, han, han sa att han hörde illa. Ja, och då fick han sockerbeta, det är väldigt bra. Man, man, petar, ja, man, man, man, man, man Sockerbeta är också väldigt bra mot, om man är lös i magen. Ja. Det det. Man, jo, man, man får skära tiden så det blir, så det passar som en kort. Ja, men eh, nu i alla fall, det var bortsett från detta, han fick äta en sockerbeta och det är väldigt bra för, för, för hörsel. Ja. Förhörseln också? Förhörseln också, ja Var det inte det han led av? <laughs> ja det var det visst Ja, ja Eller hörde han illa? Ja, det var det, ja, ja det är bra Ja, det är bra. man ska höra bra Ja Hör upp! Sen var nästa, han såg illa han, Ja, han såg illa Han skulle äta um, citroner Det är bra. det hör man ju på det, C-vitamin Man kan titta ja. bra, ja, ja alltså. Och den sista mannen, den 90 åringen ja. Jag frågar, vad är det med dig då? Ser du illa? Nej, jag ser utmärksamt. Hör du illa? Nej, jag hör alldeles bra. Vad är det för fel på dig? Ja, det var så här så berättade han följande erfarenhet att på morgonen så hade han varit, hade han varit äh, äh, vaken länge. Så så knuffade han på sin maka där och sa att jag undrar om inte vi skulle äh, vänska lite grann. Sa han så. Mm. Ja, han var pigubbe, så man inte kunnat Man kunde få komma till lite. Mm. Så sa han, ja men du var ju här för en halvtimme sedan. Ja. Och det var det som följde honom minnet. Han var dödlig i minnet, ja. Så jag gav honom en minnesbeta.